اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة اننا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین دی صورت تا دخان ویلکی گیم آؤ پدا گی نمان دا صورت مشهور او معروف دیم جا دا دا دی دا او وجاد تسمید ادا چ د دې صورت لس میات کې لفظ د دخان راغله دی یا متات السماء بدخان مبين او بیا امامي قرطبي رحمه الله قام القران کې لیکي چې تمام صورت مکيه ده ما سیوا د یو آیات نه چغ مدني دي جاغا پین لسم آیات تے انا کاشف العذاب قلیلا انکم آئیدون دعیت مدنی دے ابن عباس سے فرمائی زکا دعیت نازل شہ دے د جنگ بدر مدنہ منورا کی او بیائی ابن حضم لکی چې تمام صورت محکم دے ما <مع> سیواده یو آیات نا چغه منسوخ دي بیايت السيف فرتقب انهم مرتقبون د سوره تزخرف نرسته نازل شوه دي نزول اعتبار سره 64 نمبر سوره ته او مسف اعتبار سره 44 نمبر سوره ده د سوره تزخرف نرسته حوامیم سبعاتی صبح ردی د دې ټولو ترتیب مسحفیه او ترتیبی نزولی او شانتدې بیا د صورت دخان مخکنی صورت سورته زخرب سره ربط پیو سو وجوه دې اول ربط مخکنی صورت اخر کې فرمایلیو فصا فیالمون و دی صورت که اللہ تذکره دا عذاب کئی یخشن ناسا هازا عذابون علین بلداش صورت زخروف کئی زجرون او پیراز د قرآن او دا غرنگی قباحتون اللہ بیان کلیو دا مورزین قرآن اس دی صورت کې الله عظمت د قران ذکر کې او مقصد د قران درې ميات کې او بیانې کې مقصد عظمت د قران ان انزلنا فی لیلۃ مبارکه ابیار سرا اناکنا منذرین دا مقصد د قران شو بلدا چې مخکنی صورت کې فرعون موسی علی السلام ته مهین ویلو الله دې صورت کې موسی عليه السلام ته رسول کریم وای بلدا چې مخکني صورت کې د موسی عليه د قوم د تبای تذکره د فرعونانو اوس دې کې د محمد رسول الله الله علیه د قوم د تبای تذکره ده آل کې د فرعونانو د بد عہدې تذکره کې د مکه والو د بد عہدې تذکره بیا داوودو صورت سمته درر کیده پنیر شیخ رحمہ الله لکیم چې دنه همې شبې دفعه الله دی صورت کې کئ اواغه شبا دادم چې مون د غیر الله پکار کو کې دې شی واوري ځکه الله قادر دی چې دوله طاقت ورګي او د دوه غونو تاسو موږ د اواز اورئ سي د دې شوهه جواب راغې شپغم ايات کې انه هو السمیع العلیم ولیا غزاد आवाज نه کوي چې هغه ارز نه تاسو आवाज بیا خو ناسه د صورت صورت کې درې رکوع غانې دي او اياتونو کې اختلاف دی ځکه اور منی آیات کی اختلاف دے بعض وی چی حامیم مستقل آیات تے اور بعض مفسرین لیکی چې حامیم والکتاب المبین دا مستقل آیات تے ندیدہا کہ اختلاف وہ جب آن دے بعض مفسرین فرمائی چی پورا آیتونہ دی صورت کے ان سٹھ دی اور بعض مفسرین فرمائی چی آیتونہ ستو ان کلمات و تعداد کیوں میں اختلاف دے تفسیر خازین تین سو او تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس تین سو چیتالیس کلمات لگی دو حروف او تعداد دے ایک بیا صورت مشتمل دے په دو بابونو رومن باب ایت نمبر 39 پوری دی ایت نمبر 39 ولکن اکثرهم لا يعلمون د دې باب خلاصہ ایت نمبر 5 پوری وبیانه کې صداقت د قران بی آیت نمبر آٹھ پوری بیان درو بو او جواب بی دیوی شبہیم بی آیت نمبر سولہ پوریم تخویف دنیاوی بی بواقید دخان بی آیت نمبر تین تیس پوری تخویف دنیاوی با اللہ زکر کی بواقید فرانیانو بی آیت چتیس زجر به په انکار د قیامت او سنتز کې بیا مختصر تخویف د دنیوي وې اقواه مکذبه الله ذکر کړي او آخريت د آیاتونه 38 39 دلیل اقلی وې حاميم والکتاب المبين اللہ نیم دی په مراد دې حروف هم الله قسم دی په کتاب کارا ګون کې باندې دا س کتاب دې چاحکامات کارا کئ وضاحت کی تاسو ته حلال کو واضح کی حرام کو واضح کی س شبہ هی بھامن دی مسئله د حلت او د حرمت خوا واضح کی یا مسئله د الله دیوالی هغه مخوازیه کی چې الله یو دی بدلایل دا خبره ثابته ني نو مومین چې د نو متعدشو یا مومین لازمی دي داسې کتاب چې قاره دي اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لِلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِلِينَ وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ كِوَاوْ قَسَمْ هر قسم چده نو جواب قسم واریم نو دری جوابونه قسم با اللہ ذکر کیم رومنه جواب قسم ده اِنَّا او جواب جوابی قسم دین ناکن نامنزرین او جواب جوابی قسم دین ناکن نامرسلین مکہ والاو چونکہ انکار کہو داگہ انکار کو وجبان دی اللہ قسم اپوڑکا قانون دا ہے مخاطب انکار کینو متکلن کلام کین تاقید پیدا کین او تاقید پا قسم سر عمر ازی کینو انا انزلنا فی لیلت مبارکا امید منی قسم یقینا را لگل دیمونگ دا کتاب پشپی مبارکا کی چاگه در رمضان آخری عشر کی اوش پا دا چاگه تلیلت القدر میلے گی کھا او د دې سرحت دې نو بیا نور آیتونو کې شویلې الله دلته کې د رمضان تذکر نه دا کړی مبهم خبر الله پرې خدان د مقصد ته پاره چین قران نور آیتونه تاسو لټوي همنی کثیر لیکي چې د قران یو ځکه ابهام ویني داږي تفسیر بل ځای کې موجود وی نصراحت بیا سورته بقره کوم شي سورته قدر کوم شي دین سورته بقره کې الله فرمایي شهر رمضان اللي انزل فيه القران میاشت رمضان اغه عزتونه میاشتان چې د قرآن نازل شو دین او سورته قدر کې الله فرمایي انزلناه فی ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر نوال تبیا صراحت ده کنه او ذات دا چې القران يفسر بعضه بعضا قران کې اوځي کې ابهام وي نو بل ځای بیا د هغه تفسیر موجود دي نو کدل تعالی فرمایلی دي چې انزلنا فی لیله مبارکۃن مبارک شپ نو مبارک شپ چ دې نه سب د شعبان نه دی بلکہ مبارک شب چدن واغام دا رمضان اخری عشرہ کی یوش پدا چاگے لیلۃ او کہ انجیل دے دا, کی ده ده دا رمضان کی نازل شوی دی اگر عزیز کے راضیں ابراہیم علیہ الصلات والسلام صحیفہ چدن دا رمضان مند نازل شی او تورات چدن دا پشپگم رمضان او زبور چدن دا 12 سم رمضان نازل شی انجیل چدن اگہ 13 سم او قران چدن پ سلیستم رمضان مند دا دې پینې پینې سٹم سپاوان ځکه د لایله تل القدر ولیکي پدغه شبم دا قران نازل شوی دی خو جمهور مفسرین لیکي چې لایله مبارکتن مراد لایله تل القدر دی دا قول د عبد بن عباس دی دا قول د عبد بن مسعود دی دا قول د ابن کثیر دی دا قول د امام قرطبي رحمه الله دی تمام مفسرین لکھے چے لیلت مبارکۃ القدر شپد قول بعض مفسرین نقل کرے دی کریمان مراد دینہ چ دینو شب برات تے نس تاریخ شابان لیکن دا قول ابن کثیر لیکن چداګه مذکورہ نصوس کو جماعت خلاف دیخم ائمامه قرطبی رحمہ الله فرمایو من زعم انو فی غیرہ فقد اعظم الفریۃ علی الله چا چ غمانو کوم جم لیلۃ الفیلۃ المبارکۃ المراد چه نصف د شعبان دے بل لیلۃ القدر نه لا بلش پدا امام قرطبی رحم الله <سؤال> لکی فقد اعظم الفریات علی الله لوی دروغه په الله وی زکالا و وضاحت کړې دې قران کې شهر رمضان الذی انزل فی القرآن انزلناه فی ليله القدر محرکنا چې وضاحت شوی دې مداقل چې شب برات کې قران نازل شوی دې دا قول باطل له ایوه امام قرطبی رحمہ الله بول دکی فرمایو من قال انها ليله النصف من شعبان فهو باطل او چا چویل دک دا شعبان نصف دی شبي برات ته نو دا قول باطل لخوا امام ابن کثیر رحمہ الله ابن کثیر کی لیکین کما رو بیان کرما فقط ابعد النجعتم لګری واد شه دا کول د فائدې نړۍ ده خپل زم جلد کې لګېو نه کثیر صفه 538 کې ايوه امام قرطبي رحم الله فرمایي چې کوم احاديث مذکور دي په نسب شعبان کې وليس في ه ليله النصف من شعبان حديث يقول الیه لا في فضلها دا سه حدیث نشته امام قرطبي رحم الله فرمایي چې ايږي چې صف فضیلت وي د نسب ځای کې قرآن نازل شوی دی یا پای کې چې دم تقدیرونه د خلق لیکل کېږي لیاز امام قرطبي رحم الله اخر کې فرمایي چې پدې باندې غوړم یقینونه که دا ټول احاديث ضعیف دي دا کې اعتبار نشي کېدی ان انزل الله فی ليله مبارکه اور منے جواب قسم اللہ یقینا را لګل دی موږ دا کتاب پښې مبارک اګې انا كنا دا دویم جواب قسم دی او دې کې معنی کې مقصد د قران د قران د نازلیدو دوه مقصد څه دي معاشره کې یا پیدا کول مفسرین مانا کہ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ اِنَّا كُنَّا مُخَوِّفِينَ بِالْقُرْآنِ منخلق یارو دو قرآن د دو دنیا دا عذابنا و دا آخرت دا عذابنونا فیها جفرق كل عمر حکیم دا اس علت اللہ زکر گئیم چی پدا کشبا کی قرآن ولی نازل شیر بلیلت القدر کی وجدا چې پدغه شپکه د محکم امور فیصلې کیږي لہذا قران اون پاګه کې داخل لیکه پدغه شپکه د راتلونکو کال د ټمامو واقعاتو فیصلې کیږي کاغام فیصله د خیر یو او د شر وی ښا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې